Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Hortuan azten bainaiz izkutukoa, nere baitan pisten diren bazter miresgarriak. Ikusten Gure baztek Naturari eskaini hemenaldi bat. Ekunan uh, deneri, Orreagako bazteak utzi eta, Egon heu gira emankizun sail berri batetarat. Atik orgeagak menturaz berekin zituen borrka gegala denbora ere pixka gure geian izanen ditugu. Hala inan,ja Egon mintzatuuko bai gira jakez kazebonekin, Gotor lekuetaz, gotor lekuak, jangin eh, izake, bo ez denetan behar behar da hitzori zagutzen, da eremu fortifikatuak jangin izake, gotor lekuak, eta eskual eh, hizkuntzan, eskualan, ditugun eh, hiri izeneko hitzekin, horiek nola ustartzen ahaldiren funtsen egongo eman kizunaren gaia izanen dugu, Zeren eta hor diakeskazomonek gaitzeko estudioa agertarasi baita oku ustaro aldizkarian, laragoita seigaren zenbaki huntan, artikulu luse batian, hiri, eta haren hitz xerideen lotura gotorlekuekin izen narekin sinatzen baitu artikulu importante bat. Eskualeriko historiari lotzen ahaldira gure mendi bazteretan diren eremu berezi batzu kurioski horiek hiri izena nunbet berekin daukate kurioski, biztanda, egongo egunean hiri horiek ezbaitu bat ere mendizoko bat ezan eh, nahi eh, hiri jendetsu toki jendetsu baten izena baita Bainan eskolegian hiri, bainan ere ezbakerik hiri, hiri inguruko izen lotuekin, hemen izen senideekin, familia berdineko hitzekin, lotuak baitira eskolegiko toki berezi batzu. Eta toki horietan gure argbasuek, duela hirumilako bat urte, Beren bizia salbatzeko, beren eremu bereziak eraiki baitzituzten. Horidugu biskabat esplikatuko, egungo eta ondoko aldietako gai berezi huntan, gure bazterak emankizun huntan, okasunia ere, diakas berriz gure hartian aurkitzeko eta arekin gure bazter ederen kuritzeko. boan lapurdihalde hortan bizi be gira denak guhauik uh, joanen gira itzuli baten egite eta abiatuko gira uh, kanboko baztergetarik uh, baina lehenik biztan da jakesekin uh, gaihunen uh, erreitatia gaihunen interesa eta gaihunen uh, sakontasuna ditugu ere bere hala aipatuko. Hrak ofazktat plaza handi bat dugu berrit uh, gurekin uh, baizira gure eskuan Herriko abazte horietan, egun uh, aiipatu bezala, beraz bidaia berezi bat proposatzen dugu gure enzuler hiriz hiri ibiltzea. Eh, ez da urbanismoar in guruko gauza bat, behin hiri hitzzo din den uh, erjan nahi arrunnt berezia pixka bat ikertuko ziatuuko dugu eta eh, erakuttzeko azkenean eh, hiri eh, hitzori eskual hitz zaganeta di da alehen ikikaiten nalas bai eh uste, uste, ustez bederen e, Jesukristo intzinekoz hiri hitzori esavutu asan eta hartzen malu mauzu eh akogi dizionariodo hiztegi bat, gaur egunez zehar nahi du hirik hirik era nahi du, etxe eta eraikuntza jaundiko eta biztale jaundiko M bat dela eta hiri eta frantsesez bil eraiten da. Eta Bizkit artean aspalbileko arteean nintzen, be erra hori etzela zela arrasusena zenta biziki egitura desberdineko eta lekuak eta iten e, hatxamaiten meitira eskualerria mereziki eta hatxamaintutzu hiriak bon, oaiko erran ahiberarekin, hori bai baina gero hatxamaintutzu Herri, herriak, eta guk, iten du defensia handia hiria eta herriain artian, eh? Herria, herria da, behaz, behaz, uh, uh, etxe mulxo bat, uh, eta uh, de, beraz, uh, biztan le, pixkorro rekinan ez da, eta gero badira handitasun e, desberdinek baituzu herrri otorrak baituzu herrrixipiak eta e, hiri izenekoak eta H maituzu ere auzoazu auoso txipioazu hiri izearekin, hattzen maiituzu etxe etxe eta bakar bakarrak eta hiri izearekin. ta hattzen main likuak eta hiri izenarekin, etxeri gabekoak ere. orduan Nikanmen jori hiri horrek etxean jatorrian, erran na hastapenean etzikkeian bate gua dien erran naagi hori eta izanen. eta beste auzate ere beste uzate ere asennarkettan iize aritzen beste go ere. enea amaren eta deitura edo gertan denla abi izena iribarne izan izanez. eta etene hirine. Ta jarkinik gure, gure eta familia gizaliz bizaldi jinkoatak izematu urteuntan denak laborariak edo nekatzariak izan atzirela. Ta ez dut posible, gure familia ez hiri batian sortia, hori hiri horrek zerra nahi izian. Ta hola abiatu nintzen, eta horiek du aikabe insekuritatea beldurra beldur jaun dian, bizi beitziren diela e, mila urte, diela oino bosteun urte eta e, jendiak, azteko, e, kampaineko jendia, eta Hori glaburari horiek echiela eta sakabanatu ibizi beldurraekin hori elgarretat sent elgarreekin elgarren ondoan denak bizi sirela etxiak etxiak denak elgarren ondoan inez eta pesoen ondi batzu marnean hezola tinka tinka tuik hola bisiziela beldurraekin orduan Be, beaz, beaz, beren lana eta eremuak eta laborantza labura, eremuak eta kampuan zuzten, mengan jiri hartan, jiri ino hartan, beaz, defentsaliku hartan, eiten zila eta bizitzitzela gero e, be, e, beldurraren gatik, etxaiaren beldurraren gatik. ezte bide batetai, prezeski, doela ezta gitzun bat urte, godel jendenala beriziki horretaraziko dugu, eh, egin zuen lanagatik, obartuziren, eskoleriko ezaz mendi gorenetan, mainan, uh, lako mendi gain batzutan, bazirela, prezeski, gotorleko, itxurako ere mu batzu, orduan, uh, zuk, beraz, horin bien lotura azkenian egiten duzu, eta hori dugu egun eginen piskabate, itxuribate bai, egin ginez. Orduan, eh, segitzeko, behaz, ene, ene, iditzianta errazioina mendian, Irakurketa bat eh, lehenik eh, hori, bo, inuan horiek hiri hori defensa leku batu hori. Defensa hundia izaiten alduk, tipiare izaiten alduk, na, defensa, defensa lekuat izaiten duk hori zain leku, edo geizatzeko lekuat. Eta jenden geizatzeko lekuat izaiten duk, ordean behartzean defensa zinguratia izan. Eta egumatez, hola, idei hortan nintzela ikan, egumatez, izeen delako karta batean, Ursuia beti nik hene ibilbidiak eta itenituela, beti karta, karta mihatuz eta itenituen, eta beti kuriosu eta teorizan dut, le, leku izenai, beti, beti, beti, eta arduratu naute. Eta, orduan, egumata zerio hartzeniz, ursuia mendian, Banakin eta ezautzen nuen, gaitzekolek, eta gotorrekia da goto, segin eta mar metra goreta basunean, bauzu alimaleko got, gotorrekoa, defentsaleku bat, eta Jesu Kristo aintzenekua da, pentsamaz, ez da baikua, eta e, alimaleko peso ematzu zinguratia. Ego aldetik, ego aldetik, malda hastapenean, Pesoina enkontrako lekiak zer izena, hirigibel gibelo, nintzen, eta loriatu demurari onto, januen hie, hie, hie edizio hori susena izain duk. Ta jola hasi nintzen, zentaz errandu zunazela godolek, godolek zituen behaz ikerketa hundiak, ta hatxeman zituen hirutan hogoik otorleku, denak Jesu Kristoa edo kasik denak, eta eh? hetan hasi nintzen niatzen, eta zerio hartu nintzen, Batzuek bez hiri u, eta izena zaukatela edo ondoko etxeatzuek hiri bazutela, delaako hoinetan ziren etxeatzuek eta hiri derako lotura bazutela gotorlekea haikin. gero irakurketetan eta segituuz, orgortu nintzen gauza battikzen eta mila soaneta lauetan hoita hamostean Android Hizkuntza lari famatua. Hizkuntza lari famatua delako eh, hizkuntza eskuara eta eskuara ere eskuaraz arduratu zen biziki eskuararen hizkuntzaz, eta beinan ez bakarrik eskuaraz, beinan e, mintzaira zahar guztiak ez guziak, beinan gehien zuenak ikertu zituen, aztertu zituen, eta eskuarari interesatu zen bereziki. Ta ohartu zen erra, a, a, a, baziela hiri izeneko, edo hiri iduri txuko izena asko bazela, ta ordoan behaz ira, intzuen eta artikulu batean horra nola zehazatzen edo analizatzen dituen hiri hitzaren adierazpen bereko terminoak edo hitzak. Erran ahi berao daukote hiri, hiri, Uri, ori, ur, or, ili, eli, uli, uli, il, li, hitzek. Denek adierazpen beraute. Gana hibeite. Animaleko familia, oha? Haina, adierazpen dut exemplu bat, hartzen mahuzu... Iri, iri bon. iri horitana, idi idi bon. Idi horitan chamaitonda defensa lekuan. Iri gausabera da, idi ta Irik gausabera erranai dute. Iri ere ez da idiia alineoria, aberia. Idi are idi ondoa, bereziki idi ondoak ez du, idi ondoak eta aberiarekin loturarik ez du, oso berialista so, ke. Ainis <tos> pentsatzen hemen, aspane ondo bai dira idi eder gure, rhetorfamatoa, ah. eh, tofatzen ziren idi eder bat sitekela baina. Iri eder, ta eh? orduan ikusten duzu, joik denek erran nahi beraute ta orduan atxe maitontutzu e, kompazen edarmen daitzen mauzua limaleko gotolekoa bi, berreun bat urte gutienez Jesu Kristain gotolekoa ta nola du izena, e linea, eliña gustozu ili eli uri ori, ori eta horiek ta hola ta ordoan, gure egungo itzulian erakutsi dauzkizut leku batzu, dot do, isen horiekin eta diren lekuatzu ta frangutan etxe batzure horien hori uinetan lotura badotenak eta hiri eli oriekin, beaz, eta horiekin baiz eta goturlekuekin Baitu bezala beraz gure itzulia hasten dugu eta hemen gira kanbon Garen dugu utxu mendiaren, eh, hemen de alean piskabat eta bon, kusten da hego alde horriburuz buruz makea dugu. Eh, bon, asparne bistanda urkoi, ordu gure uh, lekuine, lekorne, gezi eta hoidena uh, hoidena beraz uh, utxuren inguruan. Baita. Bai, tabarka tunu bai? izien, ta, eh, hansi utraiteko ere, beraz Urzuia gaine, gaineko gotorleku erraldo jaren kontrakialdetik badela hiri gibel, Bainaan bauzu aldejuntaik delako e, mandezzaun hego e, e, eta hego e, aldetik ber, e, eta beste mendibat beti urzuuri lotia a apasaak bada deena hiruhun zumenmetretan eta jane han, bada eta makeiatikko itibittzen hori eta hane bauzu beaz e, gotorleku bat Eta gotorrekoaren ondoa, ma iturria, eta iturriarek zerdu izena, iriberriko iturria. Eta ez da etxeik, ez da etxeik. E Izenak hau zuak jendekatxiki dituzte, oi? Jende, eta hori da, gauza interesgarria, ohargarria, hainbeste urtein murian, bimila urtein murian, uh -huh. oi Eta izen hori gelditu direla, ta jende la, uh -huh. oh, eta jendekatxiki dituzte la. Orenak eta funtsiana, erakurtzea zufogak azken ba, diena. Ba, ba. Hori, ikusi gudu, e, e, badira leku, irure, iru, konpaziona, iruk ez zenbakiak, askotan, iruretago hiena erten delaik. Ez da iru, iru, iru da, iru, gotorlekia da, Iri, iru, uli, eta hori denak, eta iruña, ez du ikusi, iruña zertzen, iruña zen, eta Pamplona hoai erten dena, iruña e, zen, izen Zahara, eta iruña zertzen, gotorleku bat zen, eh, baskoien gotorleku eta kapitalare zen, hidinausia zen, eta nun e, bizi behitzen, lehinua bizi zen, baskoi lehinua bizi zen, iruñako pesoinen barnean, Horra, iruña jorda ikildu da, iruña gara nahi du, gotorlekia. Ba, hundzian iruña hau zu. Eta iruña, iria. eta badi, eta ba iruña beleiare famatua, han a, araban gauza bera, eta Jesu Kristain txeneko alkiz gotorlekia zen, gero iru, Irun iruña ezagutia da erronanen demorabena, erronanen demorabena leheno horre, e, eta gain gainguzia, eta gotorleku bat zen, baskoien demorako gotorleku, eta, eta abar, eta abar. Ja. Ha, ha, ha, beraz hemen uh, utxu par, parian dugu hemen eta ikusten da beraz delako ez da kasko-kaskoan egiten zen gauza eh, goto goleko hori eh. ba, uh, ba ez beti zaurik ez beti bina, ba, txunetan, jale, jale, zenta, eh, lako, gai hien eh, txunetan zenta bakizia zer den delako kaskotik eta behite jostean behitira malda bortitzenak eta mala, malda bortiz batek zaintzen zaitu erana egita etsaiare eh, heldu alimada malda bortiz bat batiko iti, ez dela, dela aise eginen, eta ordean e, nende ere delako gotor mundik askuetako maldaguziak eta e, berdinak izaiten, malda bortitzean, etzen defensa hondik iteko eta razoinik E, eh jo e, malda estiestant aitent susten alimaneko pesoinak pesoin lerruak hiruna u bost pesoin lerroi tentsuten ta pesoin lerroek e, e, eta hein artean fragmento hi, hoita hiru eta hanar hirutano berotanar hirutano metra distantzia eta gero pesoinen gainen tinko tinko hezola gamaiten susten Alimaliko lana zintzin itxia da ze, ze lana hartu uten Horrek erran nahi du Hirri sku honbia Bat zoltela demora hartako jendek Badakigu keltuak Hor e, delako e, Europa Eki, e, eki aldetik Etorri zirela keltuak eh, Eta e, eta Eskualerrian barna joan zirela Herri e, berako zela joritarat Eta diela mila urte Eh, mira usted eso que está en sí Taquero beste beste uholde bat e, e, diela sei urte, eta azken uholdia lauehun urte Jesu Cristo aintzin, eta ordean eskaldunai bazkoiek eta bestek zeiten zuten. E, hasteko masakre edo zarraskia izi izan omentzen, e, lehen inbadoen doreak egintzi laikan, eta dila mila urte Jesu Cristo ta Ordean, beldur hortan eta jendik ezpeitzien hori ahantzia, eta ordean emeki emeki jasizien orduko lehinuak, eta jale bazuten ra eta bazuten bazen jendeko puru handiare beharbatzenholako leku eta gotorleku erraldo jeiteko e, sekulako jedia be duzu Eta, eta treznak etzien ueiko. Treznak egio dena, hori-arri da, e, batzutame biten zira, zume gotorleku riebeida, nola, nola, treznak txar da nola ina jale izan dizi, eta iten, eta iten, hornei da, batzutela jale organizazioa, handia batzutela, zil, egiturat, egitura eh, batzot, basa, basa, basa, batzutela zinez, eh, batzela eh, buruziden eta eh, jende batzu, E, kasko tashkondikoak eta bertute handikoak eta bestek okupa, eta, e, eta jendiak e, beldurraekin ere egiten e, obeditzen eta hola hola obra iteko, eta aiteko ta han sartzen ziren gaixo jendiak eta etxaia etxaia zela ikan eta jola han beren bere eta beren familia ta guzkia kanegoitzen zime hartzen den mora mora Sela Hiuta noi batu gotorleko balimazen, eta funtsian denak berdin sueginak ehana populu berdin batzela, elgarre zautzen zutela eta batzituztela ofiziale bereziak, Eztadu holako darrik, gauzen prestatzen? Eztadu darik, eh, populu berezia zen, hemen eh, denak eh, akizetik hazte eta donustira ino baskoiatziren tarbelietarrak, tarbeliarrak hartan zuten eh, hemen, hemen guak ziren tarbeliarrak eta gero, hor eh, delako ranezake horreagatik eta harat baskoiak Na, gero nahasi zen baskoiak E, Aini txek uste dute, nike uste dut, e, baskoiak e, derako, basen arregoz, eta orshua bashkoien eskuzela. Ta urduan, zer, zer nahi gizaz, ezpazien lehinu berdinak ere, denak haidiatziren, ta denak eskora mintziozuten, hau. Ba. Gero hitz bat keltu eta zer giteko horiek burdina burdina helen fama dute biztanda Pentsatzen ah. penxatzena alda lehen horiek jintzirelarik beren burdinesko trexnekin hemen goak, xeura zere, aise genditu zituzketela horra, horra, bai eta braz banderikara gariazela zaldunak helduziren eta tropakata tropakata jintziren, bai, bai, tropa ba, beren familiekin eta gero, jale guk pentsatzen dugu demora, eta guk penxatzen dugu Eh, hori txartu ziren, sartu ziren hortek, heldu ziren Landetsetaik, hori aldetik eta ekia aldetik eta sartzen ziren, eta lehen mendiak dira Donostia publiko ondoko, eta Ostibarreko mendi horiek eta ta hor sartzen zirelaik eta Ostibarreko Ibarrean eta sartzen ziraik Landioarreko Ibarrean hortutzu sartzean sartzen eh, ha, hortutzu Ez dut zu horbe zeban gotorleku ni june hamabe kilometra barne Badie jamurz bat gotorleku Hamabe kilometra barne horre, eh? Eta bai landiarreko ibarrian ta eh, orbai goso adarratei bauzu kurku bauzu sardatze bauzu elina bauzu hocha handia bauzu ilia rimuno eh, taizurak ta hor da biduseko horta merriz badaz baitutzu bai, bai, gastelari horre gastelari ikustezu gastela idi irimendi Irimendi, linduene, li, li, horire, li, horire, ili bezala da linduene, linduene bada horreta gaztelu zaharreko lepua linduene da izurane bada beste, beste gotorreku bat bada kutxe gaina eta behereko kartierrak edo auzuak zer doizena Lindun, Lindune. eta eko duzu gero bauzu lin, linduz, linduz ere, linduz ere alimaleko eta gotorrekia auzu. Gero handi behiti eustian ere oino ezain urrun. Bautzu lintzua, hane bautza alimareko goturlekoa. Eta, eta abar, eta bar borra. Hora, beraz egun bat zuen itzuliak ginen dugu. Eh? Delemisitazia ez da posible. Ez da posible. Eta furtsean argiki piskabat erakusteko ba. egiten duzun gauza hori. Eh? Eta oera beraz emean kanboko eta utxuko bazte jakutzeko ditugu eguna argitzen nari zauku. Ba. Ba. Ba, Gure joan dugu, gira irisarrirat. Hiriikutuzu uh, hiten aipatuko dugu, Iri horre da isarri eta hean. Lehenik uh, joengira gotorleko baten ikustea irisarren uh, uh, aurkitzen den gotorleko bat, gaztelu zaharre da. Haren harren uh, eta hoinenetako etxea hiribarnea da, Hura behar du ikusi lehenik. Mm. Ama lurgazte lual zorik Herengudar ihoro sumi Saintsen Na farraldez eginda bezit Izquillu gorri zenbat gazte Bildur bako menditan lerde Ta oh, rei, achu yaun o oh, rei Javier reko zaldungure tal dili torre goitila zabaldago bera salduko da zemerik mendionetan Eztahaiyói Eztahaiyói Oh, oh, oh Oh, oh, oh A mayorkoetezai Oio egit Basta nibarran Zen bate chan Arroz gabeztago Mendiri Mendiri shiturik hamayur dauko miranda ko konde españa ra Orrei bai burnizko hanski ta çagorra erekitako bai leringo he torren zen mian çakurçara hango Aldun don gian Koiko aldetik asten dira hasten dira asu baga ortsez Ormakon tretan Eta gezi izo rotzak Baina torrean zabalda bil Ikurrin bat katetan ili Nortzapalduet edagik ez Berreungudari orozoli Gambaio <tusurra> Go balza. Jo si athos torre goi ti ja. Bagna rota eta digeldu. marseme di la gustia arreshi Samur nion zanquillen A berri min baita bil zeurin Mirandako gondega izor gaztelu beltza, kantu guziz eder eta honkik erria iman holzenaren kantari handiaren bosa horapiztanda ezagututugu. Ama jurg, gaztelu horretan ziren, soldatu guziak hil ziren, nafagoaren buruia betasuna, independentzia zaintzeko. Mira mila boste unta hogoi urte eta handahori, aipatzen ditugun gertakari eta historia horietarik kasik bimila urte berantago. Ama jor, Gaztelutan hilbain bat ziren ere pentsatzena alhalda biztan da. Ez dugu subberaean baan gotto leku horietan breen borioa zainddu zain ikusi nahi zuten uh, bazte horietan ere jende hainitzzek batzutan biziak aldu dutera. biztan da inbas orre eta heldu ziren uh, soldado Babaro basa horiek ere biztan da nahi baizuten alainan... Uh, Kotere zerbait ere hartu ezbakerik pasatu. Hori, biztanda ez da argi, gotor leko horietan ere izan da seura zere drama hainitza. Aztapenian seurik, ez baitzak iten nola, beren burua aterbetu eta salbatu, horbiziziren gure harbazoa eskoldunek. Hora, hama jokazteru beltza, laua setaren tekstu ederrarekin eta imanolen bursarekin. Seagitzen dugu gure, gure bidaia gotor leko horietan, Kamboko basterrak eta utzo mendiko maldak utzi eta heldu gira orain e-sagirat. E-sagriko irri barnian hor izenakak ertzen duen mesela. Iri gotorleko baten barnian eta ikusiko dugu mesela sahetxean. Eraikia baita irri barnia izenadoen etxea. Eta hortik ere gotorleko zahar bati behartuko dugu jaka eskazobonekin. Kamboko Thank you. Ixagin, gure itzulia segitzen dugu Eta iribarnia Izeneko laborari Itxe batean, eh? Iribarnia laborari itxe bat, Eta Gue biztan dugu, gotorlekia ikustezu Gazteluzaharra Dehitzena gotorleku hori, eh? Gazteluzahar delako hori da Jesucrista intzineko horire Defensa leku bat, gotorleku bat, eh? Baskoiek egina Eta hor, badira, nikusten lau pezoin lerro Ta azkena, hemen duzu Ta, ikusten duzuna Etxia tez azken pezuena in barnian duzu. Iri barnea, ikuste duzu? Hori, oh. ez da ez palimadu etxe horrek loturak otorlaikoaik, ez takitze behar den. Hiri barnea da. Jorra, oh. pisoinean hegiangitutzu hemen, barnek aldean, ikuste duzu? Hori, oh, beraz, untrafogatzen da, beraz, un e baden, barnien, e ez da biztando hiri hundibaten barnean biten etxe bat. Ez ez, horre, etzen iri. Ez da biztasplikazonea. Iri, etzen, etzen, beraz, sekuruan ez da behar egoitza bat ere hori izan, izai, batzu eta batxe maitantuko, murriak eta lehengo egoitza batzu bakar batzuena. Horre ez da bementuan ez da ere induzketarik egin ez zutuzte Iri barnea bentsa ez da Eta gotorleko gazeruzar gotorlekoaren barneka aldean da Iri barnea dela kobe baserria Horik duzpikatzamea da hainbeste iri barne, iri barne Eta zeuke, jorta dira ba, holako leku batzuta misi betxean Ah, eta gero honi, no, honi da txikola, jeten dame zela, irigoin, irigaini, irigoyen... Aini zolako, ba, ba. Oh. Ez denak, erran ahiare kamiatu da mendez mende bakizu. Zahagenak, beti izen irigoyen eta horiek iribarne eta horiek deitula zahagenak... Uh, kasi dena gotorleku batzuri lotuta ziren bada iriodo edo edo, edo erranduta mezala e, laborariak ere gaixoa elgar eta zent ziren holako likuño batzutan egoitzak itzuzten elgarren e, e, eta elgarri da chocolata hola tahan beldurragenola bisitzen ta gero kanpo des kanpolanetan eta beren idiki pinia hartai ga ateratzen ziren gotorleku hartai ateratzen ziren beren lanen eiteko hori sehurra hemen isak ezagun, sagun bon gaztelu luisa arra boy izanak gero ah. gaste luisa nori eho hartu da eta latina or, baita kastelum ba seurki orduan hiri delako hori hiri eh, zezukusta -so intxeneko hainsegur uh, de ni mintsallarzan eta ez dut eskolaek egin ez dut sartu nahi, hortan hori utzi behar da hori jakentun handudiari. Baina gauzateo hartuak gaztelu hori jinda, erroma nuek ekarri dute gaztelu izen hori. Latina aritzen gaztelun.eta ordukoz hirik hiri eh, izena ordaindu dute bere mintzaira menpekorrak ordaindu du. Eh, Iri e, izena, gazteluz, gaztelun, gazteluz. Ta frangotan, gertatzen da, ta badi ez sekulako lekuk bat ikusiko du, badira baitutzu, eta leku batzu nun, mintzaira, bi mintzaira e, atxiki Nahasten baituzten nahastena. Nahastena edo, elgarri lotu. Erra nahi baita baitutzu gaztelari, gaztela hiri. Hori da... E, izen, er, erraiten da olako, bi mintzairetako eta leku izenak elgarri lotzen nire laik, bai, latina eta eskuara alimada, eiri, ezta seurra. Eta, jori, totologia daitzen da, hori, tot, izen totoli, totologikoak dira, jola, bi mintzaira desberdin katako, izenak loturik elgarri, et arnebeta, ez du arras ordaindu indua izan eta delako eh, romanuen latinom eta e, mintzaira menpekorrak eskuara eta erran ebitan, jale, hartu ere eta delako mintzaira berritik izena kastelun, ez dutela utzi, iriare gaztela hiri. eta hain izauzu horitaik, eh, suberon bat, bat ikusiko du, emene eta atxalde honetan edo goizun tamerian GAMARTEN Eta zen uh, hiri eta parekotasunari behatuz, bakkostean, ebaina zen gaztel ondo famatu hori, egin gaztelu baten ondoan den uh, egoitza bat. Ha, ba, ba, ez da ba, dudarik. Uh -huh. Gaztelu zaharrean izbada, gaztelu gain beste eta ikusiko dugu, uh -huh. eh, baina eh, beti eh, frogatuko dut eh, istantean, eh, beti torleku bat zuri lotu direla bai io merdu irixarrirat irixarriko herrirra joen irata irixarri ordan ane aipatuko du ta ikusiko dugu irixarrik ere ze lotura duen eta ezin ukatzukoa bez gotorleku batekin hemen irixarrin ira bai gora behia nada ez ala i alofraisen ira es es irixarrin irixarrin ira irixarrin gue bishtan dugu orzaiz eta horre ikuste duzu mendi hori Hori ere baizazu den la deni zen mendiorrek. Iria ia pista, hori orsei zekoa. Ta horre alimaleko leko eta dotorlekia bozu gainan, ah. Uh, Ostena aipatzen uh, genin uh, gausat bat ia pista horren uh, inguruan diren uh, hiri senekak hemen txes suma dira da do, kontatu dut zure. Ba, beria zeni coste badira ba, beste beste aldeko maldama, ba. Yeah. Oh, Eka gana edu, bizant da, hiriaren uh, inguruko ba, en esenak eta ezberdin duz, bizant da. Nik uste dut gala dene, eh, delako lotura jori, eta sa, behatze etxe horiek edo lotura bauten gaineko gotorleke ekin. Ahori ah, ere ez du trogatzena, halba inan jolada, jale, jale bitxi da eh, onduan izaitia delako gotorleku haren, oh, iapizta delako horren azpiko aldean, hatxemaitia behatzi eta izen, hiri izenekoak. Ah. Nola no, no bat dire nolako toki gazteludo hiri izeneko toki ezberdinak ez hain urun egana edo, hain izende bazitekela etxe mucho bako txak bere hiria, bere gotorlekoa nola... Ez, yes, ez, yes, ez Jor, yes. yes. jor komparaziona, berda ikusi Ez, yes. ez, ez da hori batejola ez du, jau hartzaz ezemplo hartzen duzu Zendako hiria honek izena gotorlekoaren barneka hiri barnia? esta es tu gotorleku edo gotorleku berezi bat got, gotorleku saarra in barneka alde pesoine marneka eta hiri e, eta hiri bernea izena ta hartzen mozu enediksonen eta iavista hori horire behereko zehoriek estute gotorlekuik eta horien izena lotia da gaineko gotorlekeari Gainiko gotorleku huri da etxe hurien dako egina, nolazpaitze da? Ez, ez, ez, ez Gotorleku huri inazen Jesu ah. Cristo haintzineko gotorleku bat duzu ta, Jorko iri izen etxe kartier hori osua Duzu eta eh, Ina eh, Jama, jama eruan malau Jamos garran mendean chamazo, ah. Jamos tehun, hantsu bimila urte Gotorlekua Berantago, berantago. Ah. Baina Atxiki da beti gaineko goturlekuaren e, orroimena horoitira gostarikoa goi n pesoinageta esa mitera misekintsa ah. ta iria, iria izena atxiki dute eh, beti mendezmende hori gauza, horgarria da beti hiri delako goturlekuaren hiri delako horren izena atxiki dute ta hiri delako horren azpikok maldan baitira etxeorik emandute hiri garaia hiri ez dakitsei beheria ta istorio eta istorio ta Horas emiraz egin şagirata, egin şagirata. Egin şagirata. eta Isarriko plazaratzo joen ospitalia ezagutzen dugun egoitza eta horri egoitza defentsa egoitza zkar eta gottor holeku batean eraikia deaz ere esoberaa geri plazan delaik, Hortaz mintztko gira Irizarriko plazan, bo anitzak ez zuten pensatzen, leku bat egin girela hemen? Bai, etxe, erraldoi hau, ospitale etxe hau. Hau, zen, behaz, uh, jamikak, uh, irixarriko herria bera, jamalau gerren, mendean da bakarreka aipatzen, Baina, jau, hemen, delako etxe herraldoi hau, gotorleku gotorlekuat ezan, ezan duzu, honi nore beren pa eta alimareken eta defensa leku batzen, eta jau, hunen lehena ipamena jameka gerren mendekoa da. Eta, ha, etzen etxe hau. jameka gerren mendean zen jau dena sasi, sariak sariak dira o, oian brosta, sasi du matzu dira sariak. Jau, gotorleku hau inazuten jameka gerren mendean, Jondonio jo, joane, Jerusalemeko jondonio joane saldunek militar fraidek eginazen, hemen, goturleku bat erraldoia, iri bat, sasien erdian, sarrien erdian, iri sari, sarrien erdian, sasien erdian, egintzen iria zen. Gero zertatu zen. Urdan saldun horiek zertako egina zuten hau. Saldun horiek apesatzien e, Fraideak, militarratziren, baina eh eta Jerusalemeko, Jerusalemeko kontzalan e, izan at ziren, uxamtat ziren. Eta horiek hau egin azuten ospitale gisa hemendik beizen ba pasaia jaundia bazen eta erromesena delako kompostelako bidean, de kompostelako bideko erromes horien edo behilari horien aterbetzeko, geizatzeko, eta jateat eta ohe, eta denak ematen txozkaten, hemen basatzen zilek. Hemen dik juhiten ziren eh batzuek biten ziren, segitzen zuten orzaiserat buruz, gero erromesek, eta orzaisetik bidarrai jotzen zuten, eta bidarraitik e, bastango erretekatik goiti, urruizateko errekatik goiti, mehatzeko, mehakako lepoat, eta aterazen ziren, erratzu alderat. eta Erratzutik segitzen zuten, gero horrat, e, belate alderat, eta behaz. Bertzeak berriz biten ziren hemen lo loitzen zuten, derako ospitale gotorleku untan, eta Gero hor Jartzu unbarna jartzuko bizkarrate Bona beltsiko ondotek eta jeusten ziren Madalena, Madalena bazen Arzoritzeko ospitalia berriz Ta jan ere loiten altzuten Edo segitzen zuten Eta apat ospitalerat Apat ospitaliare osp Erraten demezela Urare erromesen dako egina zen Eta beti hemengo saldunen Eskutan zen Hemengo fraide zaldunen eskutan zen Apat ospitaliare Eta handik segitzen zuten Gero beren bidea erromes edo donen egazimarna, edo e, zaro eta ihelarre marna, orizune marna, eta ziren behaz horrea e, garat. Eta behaz, jau gero zuntzitua izan zen, erreik izan zen, eta jamasei gerren, gerren mendean, berriz larria izeneko jauntxo, edo apes pikudu, apes nausigatek, eraik izuen etxe jau gotorlekoa segi zen, behiran etzen, jatorrizko gotorlekoa. Eta ordoan, gero jamalau gerren mendean, hunen izen bera hartu du herriak, zenta hunen gotorleko iri sarrien erdian, sarrien erdian egin hiriaren inguruan, eta eimeitzen, gero galatu behitzen herria, hiri sarri, horra. Iri zata, beste, bai, eta plazat. Bai, bai. bai. Bon, hola hemen, e Gero bai. nahi nuko erran, eta ez da bakarra e, Horto nintzen, zenta kurritu inituenik, ola iridelako izen urien ondotek eta zer lotura izaiten ahal eta be spikatua uta mezala edo spikatze, iz, be, en, e, spikatzea, entxeatzen izen spikatzea jendere eta Horto nintzen, bazela bidaso aldean ere igantzi herria da, bada, hani, bidazo so aldean, igantzi, aranaz, erantzat auriek, eta igantzi nere, bat irisarria izaneko kartero da oso bat. Ta hani izan intzan, ta han gain-gain jana irisarria etxia, alimaleko etxia, erraldoia, erraldoia, laukitua, eta ham, bizizan, noble zahar bat, oi, aspat lehi da edan, noble zahar bat, eta jarek bazakien, jarek errantzuan, bazakien, irisarri hura, nahiz etxe laukitu bat eta bazituen hiru estaia eta orain izen perta batek erosioan dauntasunarekin. Eta jarek uh, bazakien, jaren etxia, etxe ondua zen, noble jarena, eta etxeharek jarek errantzuan, Etxehau da lehengo forte fuerte edo le edo gotor leku baten gaindian ena da etxehau, ikustezo. I jae ri sarri gauzabera.goare sarrien erdian Dena hoian brosta sasidunez eta inguratuada, geontasuna joguntasuna egin zuten inguruan hiri sarri ikoste duzo, gauzabera. Ogar oh, oh, oh, oh, oh, bat, behar bat da hemen ganezak topografiaz, bo, ez da kasko batean, izariko jauregi uh, kastela, benan, bo, vale. esta, esta es, benan, jale bizkarrianduzu, eh? Iguroan bat dira malda, dira malda, dena malda zinguratia zu, bale, ez da, ez da gorotasun handian egina, ez, baina da goraskada, bai, zaintzeko bon, beharrezkoazen tokian, da, zerki, ah, bai, bide, bon, eta gero Ez baitezpa da horez joek zain lekuek eta gotorlekkuek Harre egiten zuuzten e, pasaia hand etaik hurbilo akizu zaintzeko etsailean hunrik heldu betzen eta hehen hain zaintzeko zuten leku, leku eta deskartu batan aema zen ez zuten nien pasaia lekuatzenale pasaia lekuen e, liku, zaintzeko igiratzen gotorreku hoiek. Eh? ta denbora bere jende Pasaiak beindan ekonomiaren pasaiak etaaiakzio. Sto chita de Eta horra, egun gotz uh, abiatu dugun bidaia eskualeriko gotorlekoetan jake eskazobonekin utziko dugu. Eskertu behar dugu, beinan abadakizue, beti eskertzen dugula eta eskertun girela, jake esi buruz gatik eta hain uh, ereiteko molde goxoaren gatik. Eskertu beraz, eskerrak, eskerbizienak beraz, jake eta zuheri ere entzuleak gurekin egunik gotorleko horietan eta okasune bat mentula zede, gotorleko horietan gendi Oinez, ibilzeko patar batzutan baitira, atoki ederretan beti bezela, eskualegia ederra baita, eta horiek ez baitira nunai ere ere ikiak. beraz, goto lekoen bidai horiekuna situguna, ondoko aldian ere segituko dugu, izan izanuntza denak beraz eta bestalde arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Seri eskutatzen duen ez ditane ikusten kusten uzten Hortua nazten bai naiz iskutuko nere baitan pisten diren bazter miresgarriak ikusten Gure basterak naturai eskaini hemenaldi bat